txartagako izadirratia. Gaur tirala ekainaren zazpian irugarren mailakoek itxeengo dizuegu. Diana eta Mikelek ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Izarok eguraldien berri emango digu. Mikelek urtebetetxe berri emango digu. Irenek azmakizunak esango izkigu. Julenek eta Izarok gaurko albiste edo abizua eskainiko digute. Rabianek Gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu eta ni sendoa zuen gaurko esataria izango naiz. Bera hasteko. In... Bera zazteko ingesezko tartearekin uzten zaitu ustegu Good morning, Dianeta Miquel. Good morning, Sendoa Good morning, Otzartaga School. You are listening to the radio program. How are, are you today? I'm fine, thank you. What's the weather like today? Today is Friday, the 7th of June, 2019. Can you tell me what's the weather like today? Today it's sunny and warm. June is my favorite month. The 21st of June is me is the last day of school and the first day of the summer and the holiday begin. What do you like to do? In summer, I like swimming in the sea and snorkeling. okay let's continue with the radio program. Enjoy, Enjoy the, the holidays. holidays. Bye, see you. Bye. jakin dezagun gaurko eguraldien berri. Izaro, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur hogei du markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun beroa egiten du gaur. Asteburu honetan eguraldi ona egit, egin Ngo du, beraz aprobetsatu aukera familia eta lagunekin ondartxara edo igereleko ora joateko. Gainera, aste honetan uriosteko jaiak izango dira. Arraian urte betetxeak. Mikel, esango diguzu gaurko urte betetxeak? Bai, Noski, gaur ez ditu inork urteak betetzen baina okera probetxatuko dut, pasaden astean eta uste honetan urteak betetzen dituzte nahi zoriontzeko. Jairo Baldez, irugarren mailakoari, bederatzi urte beteko dituelak bete dituelako izan González, 5garren mailakoari 12 urte beteko dituelako urdaskotarako guztioei Horain asmakizun entartea dugu Lehenengoz Irene Ezana aldiguzu Nortzuk izan ziren pasaden Azteko irabazleak Bai, lehenengo zikloko irabazlea Aizea Rodríguez Bigarren B mailakoa izanda Bigarren zikloko irabazlea Lugar Martin hirugarrena mailakoa izanda Irugarren zikloko irabazlea Manu Antet txena-za, tez bosgarren amailakoa izan da. Zorionak guzti hoi. Eta horain, etxango igu, diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Hona hemen lehen azmakizuna, pipitapi, papatapi, zeroteden nordaki, hilero hilero jaiotzen naiz berria, eta jaten ez dudan arren, gau batzuetan bete nago. Berriro errepikatuko du, ta diegon, hilero hilero jaiotzen naiz, berria eta jaten ez dudan arren, gau batzuetan bete nago. Hona hemen bigarren asmakizuna Pipi tapi, papatapi, zeroteden nordaki zaguak bel, beldurra ditet ume zikina tirria lu, lurrari eta gizakiari azatzen diet egarri. Berriro errepikatuko dut egon Za, Zaguak beldurra dit ume zik, zikina Tirria lurrari eta gizakiari atzatzen diet egarri. Gogoratu e, eh, erantzunakon ditatzi eta gero postontzira bota, eazmatzen duzuen. Bai ezberdin buruzko gure albizte txikirako tartea dugu. Julen izaro esango diguzue zeberri dugun gaur. Bai, ba, adiagoen eta entxun ondu. Eskola maitxar dago eta txangoa abadatu. Guztiok dakizuenez bereala 2008-2003-etxiko ikasturtea amaituko da. Eta oporrak etxango ditugu. Hori gertabaino lehen urrengo. Astean, txangoa egingo dugu eskolan. Lehenengo zikloko ikasleak basondora joango dira. Basondo urda ibai aldean dago. Eta baso faunaren babesleku bat da. Zoologiko batekin alderatuz gustiz, Berdina da dena. Bertoko Instalazioetan gure Inguruko animaliak Aurkituko dituzte Alanola Gorkatzak Basurdeak Orenak Azeriak Basakatua Gehenak berrezkuratxe zentru ez berdinetatik etorrikoak basondo zaindu eta zentzibila zazio zeiden gurumen ez kuntza lana urutzen ditu Ku bigarren zikloko ikasleak tonoztiko Eureka Museora eura joan gogara Eureka Museoa Sientiazko Museo Interaktibo bat izan ere informazioa modu erakargarrian auurketen du eta komunikazio estilo berria du objektuen manejuan eta espermentueetan oinarritua. Eureka museoan inguru bizia eskaini nahi zu zientzaren eta teknikaren mundu, munduarekin lorturiko jardu parte hartzeko. Guk artu izko zu. Zoo Siriaren sekretuak eta uraren mila aurpegeak jarduerak egingo ditugu. Leangoak bidariak bizari bat egingo dugu. Eguzki sistemako planetak barne bar eta planeta bakoitzaren esaso esa ugarriak garrantzitsuenak deskribatuko ditugu. Bigarren jardu era uraren ezagarri naguziak ezagutuko ditugu. Baita uraren nagoera ere hainbat nazketa disoluzioak di eta barne bitar iak eta bere sikloaren uncanamendua zikasiko dugu baita bere tratamendua ak. eta kontzumo ardu ardurak duten garrantzitua garantzia ere e, ere eta amaitzeko i, itu sikloko ikaslea planetziara joango dira bai zurfa bai ura ur etako ginkana bat egingo egitera ze ondo pasatuko dugu gustiok eta orain URREZKU EZAILIA ENTZU NARIT! HONAU ENTZU NONDO HONAU EZIN DUZUE AZTU ALTZAKIRIT GABE MARITZUR AURKITUKO DUZUE Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak rabianek esango dizkigu. Erne egon. Aguan gutio hemen dituzue gara duko galdera zein da gauko urreko esan dian zetan gauko handieta. SEMBAKUME MESTE SE NITU STEN UTAYA DAU SEMBAKUME NITU KU GAU MEDRIDA ERE PIKASEN NITU ANDIYA GAU CENI ISAN DA VAUKU EREKU E SHANDIAN SE Amditea zemak ume emetetxe niltuzte. Utea gau zemak randu niltuzgu gau. Barkatu bar ahaztu zaigu. Jose laugarren mailakoari zorion Gaur bere urte betetxea da eta... Sorionak Jose. Hemen amaitzen da gaur irratsaioa. Espero dugu zuen gustoko izatea. Ondo pasaste uruan. Besterik gabe agur bero bat eta datorren aste arte. Agur. agur!